Nem fél a sötétben. Nem tart a oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Eljátszva az úrcska színjátékot. Nem! Meg. Én csak boltba járok, sajnos kosztvában már nem. Nem! Visszaszámolok. Száz, 98. Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej civilrádió 9800 és interneten. Hát eljutottunk ide, hogy Nine nincs nél ezzel Ma a 2019 november 25-e hétfő van, és 4 perccel múlva reggel 7 óra. Ez a Kefej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és a fiala János 14 éven aluliaknak nem. Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora ringing in my ears My favorite dreams of you still wash ashore Scraping through my Tűnik, mint hogyha derült lenne az ég a hőmérséklet 1 és 5 fok között váltakozik, de biztos van, ahol nulla, és biztos van olyan hely, ahol már 6 fok van. Két telefonszámon találnak meg. Ma a 2019. november 25. -e van, és 6 perc semuló a reggel 7 óra, ez a keyfe Jáncsi minden aznapról az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiat János erősen korhatáros műsorak. Itt hívom fel figyelmüket, hogy mához egy hétre. Ismét nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club bolt lokájában, ez december második a hétfő este fél 8. Valamint holnap nem lesz idő egy fejöncsi, ezek szolgálati közlemények voltak. A nagyon messzire jött ember a belépés díjtalan. I just want Nullehat valamint nullehat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 Szóval, hogyha Péter, Pétert a Nemzetművészet címmel járó 650 ezer forintos plusz fizetést a Magyar Művészeti Akadémia, ez egy origó cikk, amelynek nincs szerzője, tenapattá ki három nyert háromkor délután.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 Érthetően nem akart elemezni a Katona József Színház és Gotár Péter botrányát. Gotár botránya ugye ez a Katonai József Színház belélete vagy sem. Mi tú? Annyit között, hogy a Magyar Művészeti Akadémia hétfőn ad ki közleményt, azaz ma, 2019. november 25-én.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 Féletes, ne a Kejfej Jancsi az egyet a világán, senkit nem óhajt védeni nagyobb mértékben annál, mint ami kiár neki. A Kejfej Jancsi legfeljebb lincs hangulat ellenes, valamint azt az orosz módszer sem követi, hogy előbb lő, aztán pedig azt mondja, hogy fel a kezekkel. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, 2019. november 25-én, hétfőn, 6 perccel, 48 után. Rape me, rape me my friend, rape me, rape me. Again. Rape me Rape me my friend Rape me Rape me again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 a is Szent János Bogorok,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 és nézi meg a mozit, mert akkor az nem, nem egy teljes műélmény. hát ez ott a Puski moziban szombaton este 4 után viszonylag sok embert nem befolyásolt, Istenem, van ilyen, nagyon sok ember nem találta a helyét, mert mások ültek rajta, és ez némi kavarodást is okozott. Egyszer csak valamikor negye, fél 8 és 3 8 között, kicsit közelebb a 3 8 hoz mint a fél 8-hoz, egyszer csak feltyulladt a villany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 nem megmutatni a film elejét, ami egyébként tehát nagyjából oda vezet, hogy bárki, aki innentől kezdve lekési a repülőgépét, a kedvért, majd visszamennek a repülőképek, de én mindig nagyon szoktam, de mindig nagyon sokta utálni azt, amikor valaki valami példával jön elő, miközben maga a történet önmagában hihetetlen, tehát mindenke egy hasonlattal, vagy bármilyen példával megerősíteni, ami egyébként nem fordult elő, bár egyszer egy ennyi szólt arról, hogy dajtsd Tamás kedvért, visszagurult a repülőgéperől otthon felejtette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 a Budapest Film vagy annak vonatkozó része beleértve a puskimozi vezetője, elérne engem a dörö.fiala Janos e-mail címen, akkor ha, szívesen meghallgatnám az ő verzióját erről a történetről.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 Egyik legérdekesebb eseménye, ha nem a legérdekesebb eseménye, velünk a Kristával valamikor szombaton fél nyolc és háromgyegy nyolc között esett meg a Puskimoziban. Nagyon szépen köszönjük Martin scorsese hogy bennünket ehhez hozzájuttatott, bár az ő eredeti szándikában ez feltehetően nem volt. Uf, én beszéltem. 0614890999 hat egy valamint ha van mire. jó reggel.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 Köszönöm szépen 061 egy és 0636771161. December másodikán, hétfőn este nagyon jött ember az Aquarium klub volt lokájában. Holnap nem lesz élő lebonyolítás a Ez a kejfejancsi ma, 2019. november 25-én hétfőn 7 perccel fél 8 után. Ádám nem világít az egyik izéje fönt. Jó reggat. Jó reggat! Itt világít, ott nem világít.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 Ugye, ez nem világít. néz meg! Itt világít, ott nem világít. Jó reggelt! Te, jó reggelt kívánok! Szeretnék megosztani egy péntek esti zeneakadémia koncert élményemet, ahol Balázs János és szakcsilakatos voltak a, a fellépők. A koncert előtt jött a Hölgy, aki elmondta, hogy hol vásárolhatóak még jegyek. És a, ezt követően külön mondta, hogy külön köszöntöm Németh Zsoltot és Novák Katalint. Koncert előtt a színpadról, tehát döbbentem, ültem és ültünk, körülöttük. Szép új világ! nulla és nulla Első alkalommal alatták át a Lovas István díjat. A Lovas István Társaság aláltal alapított díjat Szakács Árpáda MediaVerse Hungary ZRT központi nyomtatott szerkesztőségének főszerkesztője kapta meg. Tudják, Szakács Árpád nevéhez fűződik a Kinek a kulturális diktatúrája című sorozat, amely még a magyar időkben jelent meg, ami most Magyar Nemzet címmel jelenik meg. Kinek a kulturális diktatúrája? Talán 16 vagy 17 részt élt meg, most mindjárt utána nézhetne, hogy pontatlan legyek.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 Több türelmet kérek. Nulla és 0636771161.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 Ha minden igaz, akkor létre fog jönni ez a találkozó már, de az már egészen biztos, hogy nem egy tévéműsor előtt. Én ezt személyesen így próbáltam megoldani, miközben előtte nem konzultált velem Lázár János, mint hogy én sem szoktam vele konzultálni. Ez csak úgy a hozzáállásról jutott eszembe. Feladtuk, Ádám? Igen. Jó, jó. Kinek a kulturális diktatúrája? 06148909999 és 0636771161 every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 ként szellemiségüket tekintve, lázs nélküled vagy egyéb történetek, hát azért nem szorulnak arra, hogy egymás szájából vegyék ki a hócipőt. Tehát az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 0614890999 hat egy és túl Figyelek ha van mire.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 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem egy kérdésem van. Az világos, hogy az ellenzék szerint stadion nem kell. Most már kiderült, hogy kórház sem kell. Az a tisztelet teljes kérdésem ön, illetve mindenki felé. Akkor mi kell? Hát nem ne kell tőlük kérdezni. Uram, ez így ebben a formában értelmetlen. Tőlem ne kérdezze azt. Ez itt teljesen értelmetlen. Megteheti értelmetlen. A süketek párbeszédét Magyarországon meg tudja teremteni egy ember. 06148909999 és egy Itt szeretném elmondani, hogy a kötelező penzumot leszámítva ebben az évben az utolsó két hét teljesen politikamentes mentes lesz. Györeget! Györeget kívánok! És ami, ami még szép volt ebbe a díját a dálban, az átkosba üldözött Kondor Katalinat talált. Ő az elnök. Igen, az, igen. De ebben az átkosban üldözött, ebben nincs igaza, ő aztán ah. két. De ne haragudjon, ő a rádió elnöke volt, ő egyébként a lovas Istvánhoz fűződő kapcsolatait sohasem rejtette véka alá. Um, ott volt Gaudi Nagy Tamás is, ott volt Bencsig Gábor, vagy Bencsik András, aki uh, a díjat felajánlotta, tehát Kondor Katalin személye nem lehetett meglepő. 90 után. 90 előtt nagyon aktív résztvevő volt a Hajdú János és egyébként. Én ezt értem, de a, a, a, a lo, diátadás kapcsán ez szerintem oldalvíz. Ez egy hosszabb történet és egy részletesebb történet annál semmint, hogy ennyivel el lehessen intézni.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 06148909999, és 0636771161. Kicsit olyan benyomást kell tenek, mint hogyha az egészet nagyon unnák.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 szerű lebonyolításukképei an chip egy hét múlva pedig este fél 8-tól december 2-ikét ismét lesz nagy mesziröjt ember az akvárium klub volt lokájában. Ma a 2019. november 25-öike hétfő van és 8-tól mulat reggel 8 óra ez a Kejfejöncsé minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hanggatók és fiala János műsorra. Két telefonszámon lehet bekapcsolódni a műsorban 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999, valamint 0630, 677, 1161.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 Cseret nem ért Csak mondom, hogy 06148909999 és 06367116 Egy holnap nem lesz élő lebonyolításuk a 7 Hétfőn december másodikán nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában És elvileg egy negyed óra múlva Talán gyakorlatilag is Donáth fog beszélgetni, vagy ő fog velem Ez nem ismétlés a holnap lesz ismétlés Valakinek válaszoltam egy fel nem tett kérdésre, de egy félreértésre. Hétfőn élő lebonyolításuk, kedden ismétlés. Ezt röviden elmondom, Ádám. Egy ismétli műsorban ilyen vehemensen kérni a hallgatókat, hogy telefonáljanak, Jó. ennél lehet vehemensebben is. 2019. november 25-e hétfő van, és 4 perccel múlott. 49. Svíján! Svíján! Svíján! 0614890999 és 06367161 bármilyen témában.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 Edvenc lépsi lelkész. El is hány hónappal ezelőtt? Arra tudja. Megmondom ennek, utoljára májusban. Most eh, Opa, opa, opa, opa. Hát az érv az, hogy lerakja, akkor fiala díjat nem kap. Azt hiszem, nagyon ránk fog férni ez a két hét politika mentesség, aztán pedig... A karácsony, de az semmit nem változtat. Tehát attól, mert a kejfejhagységben nem lesz közéleti téma, attól az önök fejével nem lesz rend.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 De hívjon, én reagálok. Nagy kérdés, hogy álltál-e a 20-as trekre? Ott mindjárt kiderül. meg megmondja, hogy hívja már vissza. Nem az legyen a reagálás, hogy kiterőd, hogy minimum fél éve nem volt ebben a műsorban. Donát látszott, hogy erre az egyetlen reakciós elerakja. The whole Senki az arra varadkozik, hogy az életünk kívül más-más ügyben. <tos>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 In the piles, where the én nem tudom rendszeresen hallgatni a munkám miatt. Csak kérdezni, hogy a szabózó Zoltán történt valami? Az a bizonyos Facebook bejegyzés.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 A Hír hivatkoztak erre, de már nem emlékszem melyik műsorban.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 Ma is van kejfejancsi, de nem élő lebonyolítású. 7 és fél 8 óra között Önök Péterfi Ferenccel készült múlt beszélgetésemet hallgathatják meg. Jó reggelt. Jó, reggyszer. Jó, reggyszer. Jó reggyszer. Azért telefonálok, hogy ott voltam én is az Uránia szívházban. De, de ez nem, ez nem az Urániában volt, uram. Ja, elnézést. <laughs> Akkor a modit eltéveztettem, de azért az, hogy ott voltam az ír előadással, azon a bizonyos előadáson, a teremnek éppen egy másik sarkában. És ő mit élt meg? És hát annyiban különbözik, amit megéltem, hogy ott nem hallatszott annyira az, ami ott hátul történt, hogy mm, éppen elrovogatkat emlegettek. A felháborodás viszont ugyanúgy hallatszott elől is, és nekem az volt a meglepőbb az egészben, egyrészt, hogy a mm, Hát nem tudom, hogy a, a bejelentést, egy ide fiatal ember jött ott az első hajtól, mondta, hogy megszakítják az előadást, és újra kezdik, mert túl sokan késtek. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy ez jó szándékú elképzelés volt neki, de mindenesetre egy kicsit alánykélesztés lehetett, mert elég sok ember elment a moziba időben, Úgyhogy egy pár ember ér, még az kicsit több is a szokott el, akkor is kár lenne, vagy nem lenne arányos a sok ember szórakozását ezzel tenni, vagy beleavatkozni. Azt hallottam, hogy valami az van. Nekünk sem tetszett, bennem is az merült föl, hogy biztos valaki van, aki miatt ezt csinálják, mert, mert hát miért nem. De ezt mégis túlzásnak érzem, hogy ezt rögtön a neerlovagokra testáját ezt. Én ezt értem lehet, hogy ön túlzásnak találja, de ez hangzott el, ráadásul ez elöl hangzott el, és nem hátul. Jó reggelt kívánok, ma a 2019. november 26-a van ez nem egy élő lebonyolítású egy de kelyfejancsi, fél 8 és 8 között görög mását hallják, Péterfi Ferenc után. Szer -tű, szer -tű. Jó reggelt kívánok, ma a 2019. november 26-a van 8 óra múlott néhány perccel, Donát László lesz a következő megszólaló. Jó reggelt. Jó reggelt, Szívi Rádió. Igen. A fialához szeretnék hozzászólni, Abban van. A bene Aneakadémiás sztorihoz. A másikhoz? Igen, igen, igen. <gül> Figyelek. Figyelek. Tízszer. Ja, már egyből adásban is. Hát, vagyok. Ez itt így működik, itt a kis a, a is segítenek, az én vagyok. <gül> Egy keresztkérdésem lenne, ön fejébe lehet, hogy megfordult. Honnan tudtam műs az Any akadémiai merlovagos sztorihoz szeretnék hozzászólni. Honnan tudta a műsorbe műsorbejelentő hölgy, hogy kikülnek a nézőtől? Hall a ványlilag Csak nincs. Csak olyan kedve, hogy ez, ez hogy de, zaj. De tényleg... egyen, nem ingyennel, nem I, probléma. Is, ön, ott volt hogy most reagálra? Nem, csak reagál. csak ja, reagálod, értem, hát Fog, fogalmam.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 megvette a jegyet, a pénzt, vagy neten vette, nem neten, tudom, neten vette, akkor nem látta a pénztáros. Mert ha mondjuk látja a pénztáros, akkor nem. felszól a gépésznek, hogy előtte leoltjuk a villanyt, és itt van egy igencsak kritikus úr, aki az előadáson részt vesz. Nem is biztos hogy mertem volna kimenni, nem tudok Nem, nem, nem kimenni, csak hogy a fény azért oltják. Nem merlovak van, hanem egy kritikus.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 azért érdekes, hogy az azt jelenti, hogy ott már abban a moziteremben teremben még egy előadás nem lesz, mert hogy egyébként a következő mozi előadás nézői amiatt várjanak 20 percet. Mert egyébként az előző mozi előadásra későn érkeztek, vagy pedig minden mozi előadás 20 percet később kezdődik, mondván, hogy nagyon sokat késnek az emberek. Amiről egyébként nekem egy zeneakadémiai koncert jut az eszembe, mert mindenről eszembe jut valami, mint a Lakatosnak, aki nagyjából a nagy négy nyérhez hasonlít, én viszont saját magamra. hogy egyszer voltam.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 kapcsolatos volt azzal az intézménnyel, ahova te most intézményvezetőt keresel, és ez pedig nem más, mint a Gaudiópolis,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 De csak ez a helyzet, hogy 35 éven kereszt az ellenforradal már e, hazaáruló, nem tudom milyen titulusai voltak, még apámnak e, fia voltam. Nem volt egy rövid idő, amikor alanyjogon sikerült gyalázni, mint e, zsidó, cigány, homoszexuális és egyéb érendszet. E, végül eljutottunk odáig, hogy e, amikor már csupán idős emberek élete, alkonyának földerítésén fáradozom, akkor akinek eszébe jusson az, hogy a lányom miatt sokán próbáljon kisebbik lányom, annal lányomokán denunciálni. Lelke rajta, meg kell neked mondanom, hogy amikor az ember száz évig egyződik ebbe, akkor egy bizonyos rutina szertesz azzal együtt, hogy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 az ügyben ugye ez a te ugye mert két külön történet van, ennek valamilyen papírját, megszüntetését, vagy ez az égegyat a világán semmilyen módon nálad papírban nem jelentkezett se, ennek az elindítása, se pedig a lezárása. Így van. Ezzel csak tudok neked mondani.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 Is. Ezzel egy időben lelkikondozói és terápiás segítséget kínál fel az érintettek számára. Hozzátéve, hogy ezt azért szeretném megkérdezni, hogy kik az érintettek. Aláírva a Budapest 2019. augusztus 26-án, ugye az egyházjog és lelkikondozói folyamat elindításával egy a lehetséges áldozatok személyiségi jogainak és méltóságának védelmében, és azt kérjük, hogy mások védel, vagy valós fájdalmát, traumáit ne használja fel senki eszközként politikai kommunikációs célokra. Ez augusztus 26-án egy püspök és egy egyház felügyelő jegyezte. E, e, Ma hányadika van? Ma a 2019. november 25-e hétfő. Az ismérés... Egy nap hiány eltelt, tehát három hónap, és ugyanaz a helyzet, mint a másik intézményel.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 azon kívül, hogy ez a nyilatkozat megjelent az említett augusztusi napon, az ég egy világon semmi nem történt. Ugye ennek azért volt még egy menete, mert a pestis rácok készített egy interjút Prőle gergely aki Igen. ennek az Olvastam. egy...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 hogy a helyzet ennél sokkal összetettebb, mondja arra a kérdésre, hogy Donát László nem csupán evangélikus lelkész, hanem szocialista képviselő is volt, mennyire általános az evangélikus egyház tolódása európai és hazai viszonylatban, ami ugye egy furcsa kérdés különös el, hogy egy személy kapcsán tendenciát látni, azért ahhoz erős fantázia kell. Válasz, Prőle Gergei, a helyzet ennél sokkal összetettebb, mert nem csak szocialista, hanem NDF-es, SZDS-es, sőt mi épes országgyűlési képviselő lelkészünk, is volt az elmúlt évtizedekben. Mi több font, Sándor Fideszes Országgyűlési képviselőt, a Mezőgazdasági Bizottság elnöki délégyház kerültünk a múlt évben választotta megvilági vezetőjének. Az államtitkári karban is számos hígsorsunk van. Majd később arról beszél, és ugye maga a cikk is azt a nevet, címet hordja, hogy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 ugyanaz a, az egyház első számú világi vezetőjének a álláspontja, mint a két egyház kerületi vezetőjének, miközben nem történt semmi. Tehát úgy sem történt semmi, hogy én nem követtem el, és úgy sem történt semmi, hogy ők nem tettek semmit, ami egyébként pariban van, az, az összes többit én csak mondjuk így valamilyen áltam nem ismert okból generált sajátos hetzelésnek tartom.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 Tehát közel közelálló barátunk, közeli hozzátartozója, bármiféle panaszt vagy, vagy... Semmit, nem, volna nem, nem, meg. itt hát akkor... a... nem, nem, itt ellenkezőleg, itt arról van szó, hogy véletlenül egy rossz mondattal én ne okozzak sérelmet. Itt nem rólad van szó. Hanem arról, nem arról, hiszem, hogy... nem hiszem, hogy okoznál. Ömagában még egyszer mondom, rendkívül fontos, egy hogy... Pillanat, ilyet... Egy pillanat, befejezem, mert most már a végén tartok az előző mondatnak, hogy ugye ezt nem tagadhatom el, és ez egy nagyon fontos dolog, ami befolyásol engem ennek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 neve olyan sajtótermékekben fordul elő, ami tisztességes ember nem vesz a kezébe. A napokban, pontosabban a november 20-án kap. Egy e-mailt, vagy legalábbis ennek a környékén, itt 13 óra 50 perc van feltűntve, tehát mégis csak november 20-án kellett, hogy legyen, kedves barátom, a Gaudiopolis Békás megyeli evangélikus szeretet ház idén tavasszal meghirdetett igazgatói pályázata eredménytelen zárult. Amennyire ismerem a szociális szakmát, kevésre tartom valószínűleg, hogy pályázati úton sikerül megfelelő intézményvezetőt találunk, ezért kérem segítségét, ha ismer a feladatra alkalmas embert, kérem juttass el neki a mellékelt tájékoztatót, felhívva figyelmét erre az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 A, az automatikus hosszabbítást nem kívánta a presbitérium. És az illető pedig nem pályázott, vagy pályázott? Nem, pá, nem pályázott, nyilvánvalóan ö, ö, ö, ez az ő sajátos belátása, hogyha ez az lehetőség is fennáll, és ez a presbitérium nem kívánt élni, akkor, akkor ő ezt akceptálja. Én azt gondolom, Hály azonban 5 bár, hát évre. Nem, az, elő, az, elő, az előző periódus is ugyanígy 5 év volt, és az is pályázni kellett?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 lejára, vagy 30 lejára a mandátum, megfogalmaztuk a presvitériummal, és a presbiteriumban az igazgató a megfelelő pályázati szöveget, és az összes létező szakfórumon, online és nyomtatott tettük Erre rengetegen jelentkeztek. Mm -hmm. Kirgíz, Gabona nyugdíjas rendőrnyomozóig, amit akár kapszagva is tudomásul vehetnék, hogy ma már az emberek el se olvassák a pályázati hirdetéseket, hogy önök milyen feltételei és milyen célja van, hogy egyszerűen ahol valamit hirdetnek, oda jelentkeznek. Ebből az egész halmazból, ami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 vagy ne legyen a következő intézményzettől. Uh -huh. És az a testület úgy ítélte meg, hogy egyiket sem e, találta e, tanonul alkalmasnak, illetve egész pontosan e, e, háromat e, nem talált alkalmasnak, egyel pedig további tárgyalásokat kezdeményezett, amely azonban e, mégsem vezetett eredményre. Így történt az, hogy gyakorlatilag a korábbi intézményvezető szeptemberben távozott az intézményből lejárt, lejárván a mandátuma, és ö, új intézményvezető nem lett. Szándékunk szerint jövőre újfent megtesszük ezt a hirdetéses történetet, addig pedig ö, különböző munkatársaim között szétoztva,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 É, tehát az a levél, amit én széthűltem a é, barátaimnak, az arról szólt,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 ha érdekli a történet, a szakmai életrajzát, leülünk beszélgetni, és akkor kiderül, hogy mire megyünk. Ezt én egy abszolút természetes emberi történetnek tekintem, különsekintettel arra, hogy ez egy hozzávetőlegesen 90-95 idős ember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 Nagyon szépen köszönöm, én és mihez lesz újriigazgató, akkor majd én kereslek, addig nem találkoznánk, hogy, hogy akkor fölszállhat föl a füst, Lékás vagy is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szép napot neked, János Istenem. Donát Lászlót hallottak. 061489099 9 és 06367716 egy, amiben nem jelentkezik senki sem, nagyjából 9 óra 12-ig fog tartani a mai műsor. Mogy miért mondtam azt, hogy nagyjából azt nem tudom. Szolgálati közlemény, holnap nem lesz, élő lebonyolításuk egy Öncsi, December másodikán, hétfőn este pedig nagyon messzire jött ember, lesz az Aquarium Club volt lokájában. Jó Gyalázatos! Mi? 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt kívánok, ma 2019. november 26-a ked van, ez egy Kejfejáncsi, de nem élő lebonyolítású. Az első fél órában Péterfi Ferencet hallják. Jó reggelt kívánok, ma 2019. november 26-a ked van, ez a Kejfejáncsi, de nem élő lebonyolítású. A második fél órában Donát László evangélikus lelkést hallják. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Hogy látszik, hogy a Puskin mozija ez egy ilyen varázslatosság? 98 és 2002 között történt. A feleségemmel mentünk a Puskinba, és valamelyik pici teremben ott, ugye van, vannak a tényleg egész kicsi és... Egy esti előadásra mentünk, már elég későn. Nagyjából négyen álltunk az előcsarnokba. Ebből két ember, azaz akkor regnáló miniszterelnök és a felesége volt. Nagyon meglepődtünk, megmondom őszintén. Van. Nagyon jó filmem, mentek ők is, már nem emlékszem mi. Csak olyan fura volt, hogy úgy testőrök nélkül akkor még beültek mellénk a puskínba. Ezt akartam mondani. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok ma 2019 November 26-a van. Ez egy kejfejancsi, de nem élő lebonyolítású. A 8 óra utáni első interjú fülyes Balázsal hangzott el, eredetileg pénteken, valamikor fél 9 után. Jó reggelt kívánok ma 2019. November 26-a Kedvan. Itt szeretném elmondani, hogy ez nem egy élő lebonyolítású kejfejancsi, viszont lesz egy élő lebonyolítású. Nagyon messziről jött ember december másodikán, Hétfőn este fél nyolctól az Aquarium Club volt lokájában. Ugyanakkor most azt is elmondom, hogy a műsor utolsó fél órájában Navracsics Tibort hallják, akivel a beszélgetés pénteken fél nyolc és nyolc között hangzott el először. Ez így rendben van, Ádám? Igen. Köszönöm. A végén nem mondtam semmit. Viszont hallásra. Döröl pont, fiala Kukat, Így jó? 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában. egyébként tényleg ott volt az Zene Akadémiá, mert erről a Facebookon megemlékezik. Azt, hogy őket külön köszöntötték volna, az nem része ennek, de itt van, hogy fantasztikus koncert a Zene Akadémián. Köszönjük a meghívást Balázs János és Szakcsi Lakatos Béla művészuraknak. Úgy Ugye a történet az volt, hogy valaki betelefonált és azt mondta, hogy az államtitkár asszonyt valamint talán német Zsoltot külön köszöntötte a műsorközlő. Nulla hat egy négy nyolc kilenc hét egy egy hat egy bármilyen egyéb témában.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 írja XY, aki férfi, hogy Balázs János Gáláin a Zen Akadémián mindig köszöntik aktuálisan megjelenő nerhercegeket. Itt nem pontosan ez a szöveg szerepel, de az nem volt salonképes. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Itt praktikus információig rend szeretnék érdeklődni. Mi sose voltam ilyen messziről jöttem be, rende, de egyszerűen úgy el szeretnék menni. Úgyhogy helyre kell oda menni, az ember kapjon helyet elő? mert a hallások milyen... Fél, fél, nyolc. fél nyolc. Hm. Jó, megpróbálok. Nagyon szépen Szerintem köszönöm. Szerintem sikerülni fog. Hallott, Krista, hogy ez Balázs János koncertje, egy rendszeres előfordul, hogyha népszava érdeklődés mutat ez iránt, ha már elvittem a szombati puskimozit,